А про той безглуздий лист він жодного разу не обмовився. Навіть не поцікавився, чи отримала я його. Фінал. І тільки тоді я зрозуміла, що мені кришка, гаплик, кранти, зе енд, фініш, фертик і фініта Одночасно. Кінець. Те, що залишилося поза щоденником. Я читала котрийсь із детективів Шкляра. Не пам'ятаю, який, коли в дверях повернувся ключ. За інших обставин я би перелякалася. Тепер же зраділа. Ключ... Від моєї квартири мала одна людина в світі. Але ця людина так довго не провертала його в замкові, що я вже було подумала, ключ загубився. І людина боїться про це признатися. А може й гірше. Людина щезла з мого життя, як щезник по опівночі. І не встигла віддати ключ. Ось вам і актуальність проблеми ключа модного нині Василя Шкляра. Людина стала на порозі кімнати, і в мене обірвалося серце. Чоловік, за яким я вмираю більшу частину свого життя, виглядав чи то на злодія, чи на бомжа. Ні, він був Гарно одягнутий, чисто виголений. Від нього пахло фаренгейтом, запахом усіх безсердечних і корисливих людей. В руках тримав якийсь дивокуватий паперовий пакунок, так ніби ніс малолітній дитині іграшку. Але очі, його колючі очі, несли в собі бомжівську недолю і боязнь злодія, який ось ось потрапить до рук правосуддя. Та коли чоловік подав голос, у мені заворушилася гадина страху. Чоловік був налаштований агресивно, не роздягаючись, став перед тахтою і довго мовчки дивився на мене. Здалося, параліч торкнувся всіх моїх членів. Чоловік сів поруч, не спускаючи очей, і почав розмову так, як у селі чоловіки беруть бика за роги, різко, одним махом, щоб не дати бикові оттямитися. «Скажи мені, тільки скажи по правді, чого тобі не вистачало?» Я витримувала паузу, гарячково розмірковуючи, що воно означало. Прихід без попередження. Зрідки він таки робив мені нальоти, як робить кру в підвідомчій йому організації. Я цих перевірок не боялася. До мене додому чоловіки не приходили. «Ти хочеш мене допитати?» І ще намагалася привнести в розмову невимушеність, щоб не сказати жартівливість. По тому, як чоловік знову розітнув поглядом, ніби бритвою, зрозуміло, що жарти тут ні до чого. Я мовчала, розгладжуючи ружі на хустці, якою була застелена тахта. Скажи мені чесно. «Чого тобі не вистачало всі ці роки зі мною?» Наполегливість у його голосі не відчувала нічого доброго. Я продовжувала мовчати, Лиш міцніше вгортала плечі пледом. Чоловік узяв двома пальцями моє підборіддя І дещо підвищеним тоном запитав «Я приходив до тебе?» «Приходив» «Допомагав?» допомагав. Я пропонував